hoofstuk 148, die wet eiwer in goed doen tis die hoofman en Sireneus, die radeloose hoofman dier Joosef onderrig. Toen die hoofman dit van Joosef gehoor het, het hy nie te lang by homself gedink nie, maar het na Sireneus toe gegaan en gesê, Kaiselike, konsulare hoogheid, die hoogheid het sekelik gehoor, wat die wijse jodeer my nederig in persoon aangeraa het, Ek het daar ook besluit om sy raad so naukeerig as moendlik op te volg, daarom versoek ek die hoogheid om die goedkering te gee aan my besluit, vervolgens waar ek al hierdie arre mense soos my eie kinders onder my sorg sou wou neem. En Sireneus sê, my achtenswaardige goeie hoofman, dit spuit my dat ek jou die verhewe wens nie kan goedkeer nie, want kyk, Ek het hulle net nou almal onder my eie zorg geneem. Maar daar oor hoef jy jou nie te treer nie, want jy sal nog genoeg arre mense vind. Volg wat die armes betref die raad van die weise judeer en jy sal die selfde loon en oes ontvang. Die hoofman het nou hiervoor Sirenees gebuig en het dadelijk na Jozef toegegaan en gesê, Kyk eers wat, ek, wat kan ek nou doen, As Sirene is my lang al voorgespring het, waar sal ek nou arre mense vandaan haal, want hier is baie vanuit Ostra Siene by een. En Josef het hier vriendelik vir die hoofman geglimlag en aan hom gesê, O oh my liewe vriend, wees maar nie bezorg daar nie, want die wereld het altyd aan al die ander dinge groter gebrek gehad as aan armes. Kyk, dit hoef immers nie per abbe... Sy juist blindes, lammes, krepeles en ander gebreklikes te wees nie. Gaan kyk eers by die huisgesinne in die huise, oortuig jouself van hulle nood, van veelerlaai aard, en jy sal geleentheid in oorvloed vind, om jou oorvloed ter die aan die mense te bring. Kyk, hierdie stad is immers oor die geheel geneem, in elk geval, mere reine as een aansienlijke bloeiende stad gaan kyk maar eers binne in die half vervalle wonings van so baie burgers, dan sal jy dadelijk uiterst duidelik inzien, dat het oorbodig is om te treerweens gebrek aan arme mense. Die hoofman sê echter, Lieve wijse vriend, daar het jy wel gelijk, maar die arme sal my weinig ophoudering kan gee oor die komende Messias, Omdat hulle toch, net soos ek, vergeleke met u op een dwaalspoor is, wat die geloof betref. Hierdie armes het echter nou soveel wonderbaarliks meegemaak, dat hulle my langsamerhand baie meer sou kon onthou. En Joosef antwoord die hoofman, Aha, my liewe vriend, denk jy dan, dat die onthulling van die geestelike dinge by die armes te vind is? Hoor dan vergis jy jou baie degelik, Kijk, die onthulling lee alleen maar in die liefde van jou eie hart en gees. As jy die liefde beoefen, dan sal jy die vlam van sulke liefde vir jou en lig ontstaan, maar nie uit die mond van die armes nie. Met hierdie uiteenzetting was die hoofman tevrede en hy het van nou af nie meer gevra wat hy moes doen nie.